Вмить задержав його. Чому ще перед сходом сонця десь Трембіта обзивалася? І не то, що обзивалася, а ридала. Мабуть, якийсь багач помер. Бідний не має овець і полонини. То за ним не буде Трембіта жаліти, відповів Чебан коротко і почав окриленим кроком спускатися з гори. Гоу! Задержав його ще на хвилину дранаті, відійшовши уже кілька кроків. Чабан станув неохоче. Чого вам? Чи є все обіцяться он то на невисокій горі, з тогами всі наблизько хати? спитав, указуючи на гадзівство, де застали внука. Все першого богача в нашім селі. Не знаєте, ні я чужий. Михайла Дончука. Додався Чабан, а діти має ані одного. Та зате сотки овець і стадо коней. Там, і не доповівши словом у поспіху почати речення, Чабан зробив лише рукою рух, що багача гаразд неабиякий, і зник між деревами. Пішов і Андранаті, не оглядаючися більше, утерши сльозу заче, що насилу втиснулося втиснулися в очі. Ішов морем живічного запаху, що розходився тут чистим ранішнім воздухом. Смереки, наче, злінили в нім, наче і сонливості всякий рух забули. Десь високо під небом кружляли самітно плавким летом тут і там два хижуни, роззираючися з висоти за здобичю на днину. Опинившись на хребті гори, з якої побачив угорську границю, згадав Андернаті тепер і покинені свої шатра. Що там ділося? Доброго, певно, нічого бачив в душі лють раду. Без бійки або, може, і вбивство, певно, не обійшлося, а може, за всіх відпокутує жінка. Але ні. Її всі бояться. Вона страшна, могуча своєю силою чарів. А потім і тим, що жінокої громаді вона віком найстарша. І через те забезпечена від всяких нападів ушануванням, яке віддається циганами у кожній громаді найстаршій жінці. Раду, певно, також хоч і яким стивій та скорій в учинках, не посмій заподіяти лиха. Але, може, товариш його потерпів, як повернув у шатро між сплячих і збудив його. Йому одному раду не все довіряв, закидуючи, що він не раду, а його, бідного музиканта, вважав за старшину. Та будь-що будь добре, що вже Мавра вирвана з його рук. Хоч і яка їй дальша доля між чужими жде, Особливо спочатку, То хоч остане в житті, Не стане калікою. А дитина її також, Будь й батько, і не циганом, Не буде вбита, мов звірина, Знайде добрі люди, з милосердяться, І ні мати, ні син не загинуть між ними. А з часом, якщо він на дранаті не загине, Віднайде їх, а вони прилучаться до іншої громади. До того часу і лють раду остигне. Бідна Мавро. Яке буде твоє пробудження в лісі під смерекою? Мавро! Кричала з болю душа, ридало серце батькове. І знов сльози залиляли його вид. Ішов далі майже на ніколи такого гіркого жалю не зазнававши у своїм житті, як самі днями. Воліла би була вона малою вмерти, як в найкращих літах от таким способом осиротіти, змарнуватися. Через що? Крикнув розпучливо, ударивши так само з дикого жалю в долоні. Коли взяв її гріх у своїй сіті, вона ж не сміла чужого чоловіка і рукою дітнутися. А вона грішна: Господи, Боже, таба.